Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdu lillahi rabbil alemin, wa s-salatu wa s-salamu ala rasooli muhammad, wa ala anihi wa sahbihi wa s-salamu ala tasliman kathira. Allahu anjalla jalalu e falandaroum, wa tëmpeitin dhim dha fali akar koym, laudatat bëkimet Allahot, qofshun bi muhammedin alayhi s-salatu wa s-salamu bëfamilneti shoket, dha tajjizat shindikin rughunet yuradidin nifontak sajbota të ndrodhë dhe, dhe zërbës mëtarë. Jemi sëtë në këtë dit të bekuar të dit gjumaja. Dhe kjo është gjumaja par e parë muaj e muajt Shëvaljë. Muajt Shëvaljë është muajt i parë që bje pas muajt Ramazan. E që i bje se është gjumaja e parë pas që kemi përfënduvar muajt Ramazan. Andaj sikur që është zakonë dhe, dhe është e njohër dhe është e kërkuar që në gjumën e parë të Ramazanit, madje para Ramazanit të flasim për Ramazanin, për të flasim si ta kalojmë, si ta presim, si të apresim, si timit përkushtuar, si timit të zellshëm, si timit kujdesshëm. Gjithashtu njëjtë është e kërkuar që edhe pas Ramazanit, s'paku me një gjumë të përcjellim këtë muaj të bekuar për të cilin e lusim Allah në gjelalu që atë ne e ketë pranua dhurime tona, ne e ketë falë më katët tona, elshimet eventualet tona, atë ne mundësën që të presim të tjerë më mirë në gjitha aspekt. Êshtë e kërkuar që, spaku me një gjuma pas Ramazanit, të flasim për këtë muaj. Të flasim si me për cilë, të flasim qëfar të bëjmë pasti, si kur që si kemi foljur qëfar të bëjmë brenda ti, të është flasë në qëfar të bëjmë pas ti. Të ndërrua, dhe zbësëntar, Ramazani është një shpyr nga shtullat e islamit, nuk është i tër islami. Ramazani është një muaj, nuk është i tër viti. Ramazani përfin në vetën e ti diso adhurime, për ju të gjitha adhurimet. Përëndaj, kjo jep me kuptu se që shtje e parë që duhet mirimi ne pas Ramazanit është, që i kujmë tash më punë tona tjera, një punë e krytëm, shpesojmë që e kemi kry mirë, dhe si kur që thash përshimet eventuale lusë më alan që të na falë, kemi fesuar për këtë sakrifis, për këtë angazhim me Bajram, ta shimë i këtë një një nërmala. Ta shikujmë pun të në tjera, obligimet të në tjera. Dhe lidhja me Ramazanin, me atë që është pas Ramazanit, është një nga tërguësit kryesor, se Ramazani ka shkumir. Dhe me thonë, Nëse Ramazanit lidh me punët e tjera pas Ramazanit, është të shajnë se punët ka në shku mirë. Nëse Ramazan nuk lidh me punët e tjera pas Ramazanit, nuk është që e mirë. Të ndrënozër, nëse një njëri, mërë përshambullë prindi, vlau, në një mikë, e kështë të më mëral. Êshtë shkak që pëse ti ki lidhje me te, të lidhje me tjertë. Përsham mundi babo shtë i mirë, i cëllit më sanë më u lidhje me vlaun e ti, e me u lidhje me kushit e ti, të të e këna di shka, të e këm di shka, kështë jafër me jonë, i edukon fëmijët e ti me kënë të lidhje me tjertë, kështë kë i mirë. Ajë që i thotë më si falë tina, të këmës shka, Ta mëseba, e kështë mëralë, vepse dhe qka ajë si përqen, apo nuk unë me koni mirë, nga saj që të mësën më da pëj tjereve nuk unë me koni mirë, a që të mësën me më i da është tjere është të mirë, që është të një të përdeshme, një shak që e ki, e ti bjenë edhe të shok tjere, a është me mirë kë, a një shak që të të dhejë që ki ti upë, Djetë, që dhe është me mirë Ellas çka ta vështoq tërë si ti të prishmë ta. Tu shti fjalat, tu shti tela, të prishmë ta. A është i mirë ky? Jo, of. Po ai çka vë çiki të forcon më ta fort, etaj të vjen një dhotë tjetër të vjen. Et të arrit sonhoin, çka është i mirë aftë? Ose përshavam në sinieri martohat. Edhe gruaja që ka marë, jarum pasunin, jarum shpin, për e ka marr, i haru pasonin, i haru shtëpinë, shtohet bëre çeti. Kjo është e mirë? A më një që mund të shpërdoru se e hu bërëqetin, shtën kërkesat, rritë vërthnin, hu pasurin, djetë se si e të rëtojnë njërtë këtë gjendje. Do të thëmë që që shtënjë të përdëshme, që kjo Ramazan që ka përcej, apo për në lidh, apo nuk po në lidh, me pun tjera, apo në ashtën pasurin e sevapëve, apo nuk po në ashtën pasurin e sevapëve. Kjo është pyetje e madhe çdo ta bëni në varësi me çfarë. Do të thotë ky është një obligim që kryto në rregull, shkoj këtu. Tash do të me gjurë më shikoj çfarë xhurm ka lënë, çfarë ka bërë Ramazani. Sa kemi qendër Ramazan, nuk kemi pasur shumë mundësi të shikojmë se a thuvall si po shkojmë punti. Ne mund të, të angazhojmë me agjërim Taravi, Kur'an, mukabele, ligjërata. Po tiran çka ne pas mundsi. Ta është ka shku, ta është e këna mundësirë më ullë me thonë, e ta është qëka kevë loke punë, qëka bëna më, ku arritëm e kështu më ratë. Njëri këtë cili është duke, për shambullë të ndërmëzër, njëri cili është në fazën, në fazën e shqitjes, në fazën e fitimit, dhe në të përfundën sezona, nuk ka mundësirë me ditë sa këseshtë si përshkujë punë. A e dinë dedikune Kër kryet sezona, i jek hargjimet, i jek rogar, i jek shpenzimet, tani të të qike omet, mirë kërka puna. Po mas, sezones, sa është sezona, levizim punë, her i duke që i pëvjutan, her duke që i pëvjup, desë të kryet sezona. Kër kryet, tani ka vakt, unë të të të një këshirë puna. Ta shetë dhe na, në Ramazan e Kenadit, e dikon që të përshkujim punë, pun, si në këmbash, komplet, dëmohon të a, a, a, a, habitur për i kësej punë. Mirë, po reali ta është shkoha. Masë Ramazanit, që i ka, apo të lidh, apo të shtënë se vapët, apo të fëqizënë me në raporte më Allah, apo pëndotë Allah nërët e kondërta. Kjo është, të ndërua lëzër, që ështëja kryesore që duhet në ju të mirët me te. Përëndaj, sikur që brengë e agjeruësit, para Ramazanit është, si të ja bëjmë Ramazanit, kuptim të agjerimi të obligimeve, Brin nga e ti, pas Ramazan të është, si të vazhdoj të utje. E se muslimonit gjithë këtë, në këtu, në këtu, po thamë, këtu pozitiv, në këtu brin nga vazhdoj mirë gjindët. A po vazhdoj, a do të me shtu dhe qka, a mund e më rritë cilësin e adhurimeve, a do të dalë diri në fond, a do të presin Ramazan, e tjera, e tjera. Në sani e shikoj arsyeshmërin e vazdimit. Dikush sot në mujëta Ajrëm nuk ka as bash punë e vogël, sa i nuk ka as e vogël. Me gjinu në mujëtet nuk ka punë e vogël, punë e madhe. Edhe na mas ka fole të tjera. Tash a bëm pak neer me u relaksu. Mull shup pak se na kuq fort të shtërëmgum, më relaxu pak. Të nëroze, arsia parë që në nëzitë nështimë, dë vazhdojmë tu t'ja është, arsia parë është lidhja më alonë gjëllë e gjallohë. Lidhja më alonë të vare këtërë. Cëllë njëri nuk ka dëshirë me i pasë punë të mirë më alonë, Ska që më kënë i lidhë me Zotin, Gjela Gjallu. Allahu Gjallu ala thëtë në Koran, Aja që është i kapër për Zotin, aja që është i lidhë me Zotin, e kë, e që që kë, nda që në më dit, është i uzuë në rrugën e drejtë. Për ndaj, aja që është i lidhë me Zotin e ti, në kumbë, nuk devijan. Është në mbrojtje Allah të Allahut te barekuhuta. E çdo i pe njerëzve, të mëancë, nuk ka dëshirë me që i lidhur me Allahun te barekuhuta. Nuk ka. Çdo ndonjëko i lidh me Zotin xhëlal xjalin. Çdo njeri. Lidhja e vërtetë kemi sec si disarë. Apo mënyra e vetme nuk ka tjetër. Nuk ka për asht. Mënyra e vetme që garanton lidhjen me Allahun është rruga e besimit edhe rruga e dhurimit nuk ka të të rrug për shambull një njëri nuk dënë më lidhë më Allahun me besim të të qërë unë me besu s'moj që është duj kom dëmë, s'më bushet menja që është dujtë me besu të të të amë me zotin kom qërë në kuni let edhe hyp në maja në matë malet në malet dikën kush në dunion, dikën mas në altet që të imë të qështë pëmdukët nëzë që ishtë fartë të jam për juve, a mundë më lidhë për që atit me lanë? A më pa besëmë? Ska mundë si atë. Ta qërë une, këto me besu, më falë të smoj, në këmoj. Ama, une, tejmë prishtinë nga i, për mitëruj se shkaj të nga i prishtinë në, që kja e bëj për zotë në, a mundë që këtë të nga i të më lidhë me zotën? Së mundë në zezën fut ka thonë lumen gojt. S'ka thonë me ngajt, ka thëmë vrapu. Ka thonë Allah xhel la valla do pun ti me krye apo. Po më njes provojmë mira duhem ulidh me Allah xhel la valla. I themi, jeni të kota. Në çdo rrugë që njerëzit e përdorin, u ulidh me Zotin xhel Gjell la xhelalu. Përveç asaj që ka ecën te Muhamedi sadallahu alaihi wasallam, asht rruga e mbyllur, asht humje, asht humbje. Prandaj arsyeja e vazdimit të adhurimeve Pas Ramazanit për kushtimit ton fillimisht është të jemi të lidhur me Allahun gjatë gjalut. Të jemi të lidhur me Allahun te Baraka ta. Arsyeja e dytë është të ndërgnozë se vazhdimësia ju në pas Ramazanit realisht garanton ruajtjen e aktiviteteve të tonë Ramazan. Kushtë dënë miru, që ka ka bo, vazhë dënë tutje. Vazhë dënë tutje. Se endë nuk ka përfundu udhëthimi. Përsheta, s'ka përfundu udhëthimi. Me konë që i udhimi, Amas, përfundu udhëthimi, mund është me dalë. Ama s'ka përfundu udhëthimi. Nëse delë, humbë. Parëmënda, përshama më të në vazhët një njëri, i cilë e u të në marra planë. Othimu me kun 5 orë, 10 orë, për shama, dhe. Edhe dikur, dhe balmo. Që 3 satë, në thim, e që i lëderë, dhe të të dole. Qa më votë, dhe. 3 orë po dhe të të të jë lavë, që më dhe një mu. Por sa hi 3 orë po dhe të të në, ma më thimë është 10 orë. Pa unë krysën dhe lë, dhe. Ti mësh me daljë. A ma që a votë? Ose për autobusë, ajo autobusë në 120 km e të në të shku. Në autoban, dhe Del, që vodhë? A përshemi? Ramazoni ka shku sa i, po ka shku një piesë e rrugës Halon rrugë jemë A ka mor funda? Kur mërë fund rruga? Kur thënë tash e tash dil? Kur në thot? Po, ditë kur thot Për dënjajs këtë me daltët, u thimi për fundoj Dil tash, do në dil për i Dënjajs, dil për e autobusi Dënjaj a është autobus, na me të u thonjëm Prandaj na me kët dënyo, yinë niz dikon. Dikush u ibrasësh në dënyo, s'din ku të shkuaftë. Më po më vjet të s'dij valla. A ti kur të dim po mirë, e ka bëj biletën, din ku po shko, din kush po pratet, din kë këtë punë. Na besimtar të dim shumë mirë ku po shkojmë, apo. Na s'na hi pra s'është autobusi. Ja, dim shumë mirë. Edhe dim ku po shkojmë, edhe dim ku duhet më zbrit, edhe dim kush po na pratet. Edhe di pse mirë, a shkej di? Kreçka duhet të është në kon, pjesë udhëtimi tjerin do të mos din gjestudha, më hiç. Edhe çike anë Ramazani sa i përfundoi, po udhëtimi është përfundoi. Andaj mos del. Ruje çeke, arrit nga udhëtimi, ngasë po dolën gjestudha. Keq udhëtimi çka do të desh më shumë prish? Rrezikon. Andaj arsye e vazhdimës është se Ramazoni ka përfunduar, po udhëta ka përfunduar. E Allahu thot në kërën Ha abu dhe rabbeke Hatta je ti e ke liqin Qëkja jetë është Kretë, mësimi që ka e thash Qëna përja jetëve i marë mësime Se vetë së tim që me kalë dhona Allahu thot Adhruaj e zotin tënë Diri sa Thu dhët dil Dhe sa të ndeka Dhëtë se murë fun Tash mundi me dalë Tani dalë më në shumë Përshetat Adhrujme Allahun Vashdimisht nga se keni nevoj për të vazhdimesh në metëllim e të. E dyta për shka këse, u thimi s'ka përnëdu, enda. Bëndaj presëm të telefon, dhejtë ne e për të leqe, ta është mundësh sigurët me zbrita, po. Mundësh sigurët me zbrita. Edhe e treta të në vëzër, se ka shumë arsuje, po. Ka shumë arsuje. është se Muhammedi, sallallahu aleyhi sallam, me gjithë pasurin e madhe që ka pas jo materiale, por pasurinë e madhe që ka pas të besimit e të të pume të mira. Megjithatë, ka vazhdu derën fund. Ka vazhdu deri në fund. Bella thot Aisha radhiyallahu taala në grye e tij thot ka ana amelu diima. Punë të pejgamberit ashum ka qenë të vazhdueshme. Kur e ka nisni punën të e në fund se kalonë modë. Nëse kënjë njëri me gjithë punë të angazhimin që ka pasë, shpëllimit e kalat që ka fitu, për shpaldjen, për adhurimin, për përhapën e fes, për për përmirësimin e njerëzve, për pajtimes njerëzve, kënjë dirin në fundë. Nga se rruga është e gjatë, ndërsa, furnizimi, i shum, një përmjaftu shumë, ndër një ikonu që të furnizu të vazhë dimishtë, se mund është me metë në gjithë rrugë. A ti e mështë dillë gjithë rrugë, po këtu mund është me metë gjithë rrugë. Jonë dunja, dunja e që për para, a mamas dunjas, ka othime dvarët, e ka othime të kiametit, e ka othime të rinjallën, se tëjtë për fundanë komplet, është baginit së po dhe fërë. Nëse njëri nuk është i mu shumir, jetë në gjithë të vë dhe fërë jetë gjësë ure. Të nëve zër, nëse një e kohë më punë një rungë, apo? edhe, edhe, në, po të më kushtimisht, 200 km e radhës, 200 km e radhës, nuk ka pondë benzinit. Ska. Apo? E ka mundës si në më mush në që të pondë benzinit qëta. Nëse ju ka ndezë, lampë e kuqe, apo? që që kërë adë gatë nuk qëna. Nëse ju ka ndezë, a dhëtë, hajtë se mu shetje, a nojët e mu shmi dhe që s'komo, që ku e mu jetë gjystu dhe, më. që këni e qyshja bëna të, a përshë so e për për. somir për për e dina përgjigjënë, somir e dina përgjigjënë, somir e dina përgjigjënë, e dhe të t'ju e mu shmi dhe shkon, na këtë dërsë për kjere, e për autobana, e për dënjua, fortë mirë i dhimë, kur dersin, ajretit, për këthejmë dërsën, n përstilët sop, për e sopë, e për njëjtë është, njëjtë është, përndaj mësh e mire, se mas dekës pomë benzinë të më mush, të erin gjenet s'ka, s'ka, a ki ku më mush, a mësh fa, më falë varë, s'monë është, a ne mësh e mire që të, se mas kësa është në rrugë e gatë, s'ka pomë panë benzinë, në, në, nëse nuk e mësh mirë që të, a bërë, E delpi dë njës me lomë të kuqe, më zvet. Sa më unë me që mësë? Dë njerëzës që Allah në rujtë, nuk jë banë me vëthu asë natën e vorët. I shky më të kjerim natë vorët, edhe qatë natë i të robët, së së kamë e qëka, e pyjtë Allahu, këshë zutë, ju ka shky më lomë papët. Asë për qatë së mushë, parë më nënë, daj, jirë në që i borë udhër së gjatë, Udo është gjë, të gjërë, mushë mirë, mushë mirë. Bele, bele të nërëzër njerëzit, për fundim të kësa që e thardim e tani, njerëzit, ndunja, zakonisht e mushin ma forësë se që i duketo. Kërkush nuk tëtë, sa so klimeta është atje, 200. 200 këja rëgjën, dhejt, apo, i harën 7 që, kaq, që kaqë mushma. Me, mili, apo, me, ja. Sa dheja të gjëmë qënë, valohë me 30 litra qënë. 5-10, së dhjetë, a po e mëshë pa, ma sigurët, ma sigurët, a po, a veç në thimë të ahireti, sa duhet 3-10, a se me dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe. Po, e me 10 bënë, a po së bënë, mëshë e këto 5-10, se udhë është dhe godhë nuk i dhjetë, a po, Allah dhëmë të së këna me harqit për udhët, a po, pëse i ki në këna në shatikujt, i ki arrundi që ka, ki habit, merë ma shumë, që ta Allah i kalonë forzët edhe i kalonë, i kalonë në filet, a po, Fartët më mush mirë me të obligime. A me edhe punët vëndëtore, me një ka pak përsheta përshambull, Allah e ka bëhë obligimë Ramazanin, për i kalonë në gjesh ditë ma gjurë mësë Ramazan së val, apo ju jo obligimë, vëndëtarështë, a me gjimin për u dhe, se u dhe është e gata. Në gjitha këtë një arsuje që e bojnë, në që e që e që e që e që e që e që e që e që e që e që e që e që e që e që e q tasëm junë ndet për diet, nuk folim të rritet për diet, apo, ama është një fal limiti që ne n'tas vim. Forzat nuk bim nëntop 5 vaktë si lojna më. Haram nuk shkojna, dalumën nuk shkojna. Apo i ridhim gatop dikimet caktuara, e rrujm. Pa shkak se sikur se firma na rruga është e gjatë. Apo e rëu thimi skamor fond, po dhe lidhja me Allah nuk mbarot pas po si shtohet. Allahu na mëson se ti me lidhje me Allah unë, vazhdimisht e në mundësof që <coughs> t'jemi gjithmonë t'lidhër me Allah në gjelalu. Po dhëtë në mundësof që u thimit t'i këndë shumë, e përfundimi halama i këndë shumë, e aja që vje pas përfundimit shumë me e këndë shumë me e mirë apëtëm. Edhe Allah në mundësof që t'mushëmi mirë e mështë kemi nevoj për t'ira mushëja të erin gjenet. E kur ishtë gjenet, s'ki qa mushë shmo, sa atje... Nuk dohet kjo muushja këtuaj se kjo tira muushja tje, Allah në gëzohë maton. Zotë rëp rëp rëp rëp rëp rëp rëp mëkaq përsaatë. Wa sallallamu ala Muhammedu ala alihi wa salli me tëslimin këthirë.